Euskarazko artelanak sustatu eta edapenean laguntzeko sedez udalbiltzak sortu duen proiektua da geuretik sortua. Izeneko ekimena Euskara hutsean egindako artea eta kultura den sormena ekoizpena eta edapena sustatuko dituen zirkuitu nazionala sortu dutelarik. Jabia Zurmendi, udalbiltzako lehendakaria. Proiektu honen helburua da E, Euskarazko zorkuntza ba, areagotzea, e, Euskara da proiektu nonen elburun agusetakoa, eta gero baita ere ba, Euskarazko zontzaileak laguntzea, eta e, ez bakarrik zorkuntzaan, ba, eta baita ere edapenean e, laguntzea, eta arduan ba, Euskarazko kulturaren kontsumua eta, eta edapena areagotzea. Ekin hau ere, sortu da, behar bat baitzen alorrontan Euskaraz sortzen diren lanak ez baitira askilagunduak. Bai, e, bueno, proiektu hau garatu baino lehenago, e, elkartu ginen e, kultura harloko e, pertsona zanguratzu eta eragilea ezberdinekin. E, hau izan zen jakin aurretik munduko pandemia bat etorriko zela, Are gehiago kaltetuko zuena e, kultura Euskarazko kultura mundua konkretuki. Eeta bueno, pues, ikusten genuen ja e, Euskarazko kulturaren egoera termmi ba, batzuk zituela zabaltzeko, e, z bakarria ja, nahiko laguntzarik ezukala, baizketarian hedapenean ere bai bost beharzuela bultzaga bat sormenean ere bai orduan hortik ba, bueno, joan ginen ba, proiektu hau diseinatzen Eta ba, bai, horti, behar horretatik dator azkenean, pues, ikusten dugu euskarazko eh, kultura behar zuela merezi duen bultzada ematea mm -hmm. eta gainera pues horlako maila nazionaleko proiektu batekin, ba udalitzaren ikus ere bai ikusten genuen, pues aldetik ere sekulak aukera eskaintzen zigula ze, bueno, e, komentatu dugu uzkararen zutabearena, baina proiektuenen bigarren zutabea kontakizunak izango digateke, hau da herri bakoitzaren kontakizunak, eta azkenean erapen zirkuitaren bitartez erri, parte hartzen duen herri bakoitzeko kontakizunak, bira, egingo du beste parte hartzen duten gainentzeko herri guztietan. Orduan errealitate horiek joango dira esagutzen herri herri bakoitzaren realitatea e, zirkuito horren bitartez. Eta hori, ba, Baitare gertatzen da sortzaileekin, hau da, izan ere, saiatu gara, sortzaileak dialtzen, beren e, eskualdetik edo herrialdetik kanpo beste herrialde e, edo, edo eskualde batera, eta horrela ere, ba, bueno, kontak izun hori izatea beste ikuspuntu batetik, eta, bueno, koesio puntu hori ere bai, Ba, guretzat garrantzia aldia zuha. Ba, urtengo, deialdian parte hartzen dutenen artean, literaturan adibidez, nahi azubeldia, itxaro borda, edota, edorta Jimenez, izan dira hautatuen artean. Zine gintzan aldiz, zeinaut kastainet edo Josu Martínez, beste beste, eta antzerk egintzan, txantxaka ba, teatroa edo bomon beltz konpainak ere aurki ditzazkegu. Antzerkien eman aldiak, dira dagoeneko, Eta argibide guztiak udalbiltza.eu webgunean aurki ditzazkezu.